а його внука теж охрестили. «Ти усвідомлюєш, що ти зробила?» Володимир з докором і осудом дивився на Марію. «А вже ж, що усвідомлюю!» – спокійно відказала Марія. «З'явилася ще одна християнська душа, і це надто велика подія!» Володимирове обличчя почервоніло, очі звузилися до щелинок. «Не думав, що ти така забобонна!» «У наш час вірити в Бога? Не знаю, ким треба бути!» В Бога вірили і віритимуть в усі часи, незалежно від того, скільки буде безбожників. У моєму роду не хрестів іще не було і не буде. А якщо ваша родина дивиться на це інакше, то ваша справа. «Ти мусиш так само дивитися, як і ми», – Володимир підвищив голос, і в ньому з'явився метал. «Я нічого не мушу. Ваша сила і влада...» Тут обривається. Хоча твій батько і воює з християнством, але дітей потайки та охрещують. Ти сам щойно про це сказав. Війна з Ісусом Христом триває ще відтоді, як він прийшов до людства. Синедріон не зник. Це сила древня, багатолика і має безліч назв. Володимир зло риготнув. «І ти віриш у ці байки? Який Ісус! Це уж усе вигадки! Ти ж комсомолка, сучасна людина, а повелася як темна фанатичка. Сектантка! Фанатики є у всьому, і секти теж є різні». Марія гнівно подивилась на чоловіка. «Що ти хочеш цим сказати? На що натякаєш?» Його очі стали непроглядно темними, точнісінько такими, як у його далекого пращура Джучі, що карав невірних, тих, що вірили в Христа, відтинаючи їм голови. Заплакала дитина, і Марія взяла її на руки. «Не кричи, не лякай, дитя!» Володимир вмовк, вискочив на балкон і закурив. «Люлі, люлі, мій синочку, сплету тобі колисочку!» – заспівала Марія, пригортаючи Тарасика до грудей. Її спів обірвали важкі кроки. Леніна Степанівна перетнула хол і важко тінню зависла в дверях. «Как ты могла!» — выгукнула заместь витания. «Внука высокопоставленного человека, на которого равняются коммунисты республики, взять и окрестить!» «Какой позор! Какой ужас! Да ты бросила вызов не только нам, но и всей партии коммунистов!» которая борется с этим опиумом народа. Да это пятно на всю нашу семью. Никого, ни Владлена Федотыча, ни меня, ни нашего сына не крестили. Это делают тупые и самые примитивные люди. Царублят те, кто чуя у суби Бога. Тупі, примітивні, ті, що позбавлені цього. Біловасті очі леніни Степані не стали, як дві крижини. Лавина холоду, льоду зрушилася й посунула на Марію. Так ета ми, по-твоєму, тупі і примітивні люди. Ета ти так, а нас? Вона бігала по кімнаті, розмахувала руками і на самовито кричала. «Мама, успокойся», — намагався вгамуватий Йе Володимир. «Мы во всем разберемся сами». «Это не семейная проблема, сынок. Это куда шире и серьезней. Сейчас она окрестила ребенка, а завтра пойдет святить Пасху» а потом еще что-нибудь подобное выкинет. Ты понимаешь, к чему подобное может привести? Подобного не слыхала. Современный образованный человек к чему дошел. Но пусть уже твои родители темные, ничего не видели и не слышали, живут как дикари. Но ты же в городе живешь. Мої батьки не дикуни. Вони чесні трударі, які не згубили зв'язку із предками, на відміну від вас. Марія гордо випросталася. Тим не треба пишатися. Вот і поговори сетай, мірзавкай, сетай, безкультурний. Леніна Степанівна аж задихнулася від гніву. Мама, не оскарбляй. — озвався Володимир. Оце і вся ваша культура, — стримано мовила Марія. — Дікарі, мерзавка. Хтось із нас двох має піти, щоб не терзати дитину. — Вот как? — Леніна Степанівна вилетіла з квартири. Той спокій, з яким Марія витверзала її, зачепив самолюбство і вона почувала себе переможеною. Володимир вийшов слідом. «Мама, успокойся. Зачем тратить свої нерви по пустякам?» «Смотри, Владимир, упустиш момент, сядет тебе на голову!» «Не сядет!» – Володимир пожував нижню обуй, обняв матір. Наші голови слишком високо, щоб на них можна було сість. Марія носила по кімнаті Тарасика і гамувала плач. Сльози таки котилися по щоках. Дитина заспокоїлася і знову заснула. Поклала його в ліжечко і стала готувати купіль. Купала завжди сама хлюпала на крихітне тільце, ніжно торкалася рученяток, робила у воді вправе. Тарасик криктав, вдоволено цмокав і дивився на неї великими ожиновими очима, які, немов, зупинилися в нерішучості між і синім кольором. Супи в темні брівки, що все виразніше вималювалися на засмаглому личку. А могла б не бачити цього всього. Не відчула б цих бентежних дотиків, цієї ніжної повини почуттів, що залили душу. Аж похолола тієї думки і всоте пригадала вимовлені у вісні слова хлоп'яти. Мамо, не впивай. Я твій, і лише твій. Після купелі дитина заснула. Марія поклала його поруч себе на ліжко і дивилася на його личку. Вдихала запах його волосічка. Не віддала ще донедавна, яке могутнє і безкрає почуття дарує дитина, і яка таїться в ньому сила. Заснула, відчуваючи поруч себе рідне створіння. Володимир повернувся пізно. Вранці він голосно грюкав дверима, ходив насуплений, усім своїм виглядом показуючи, що він не прощає їй нерозважливого вчинку. Полегшено зітхнула, коли за ним зачинилися двері. Молодий Заброда ішов до машини кроком повелителя. Водій вийшов йому навстріч і відчинив дверцята. У нього не було жодного дня призвичаєння до своєї посади. Жив із думкою, що Заброди приходять у цей світ лише повелителями. Біла Вулга тихо від'їхала від, від під'їзду і вирулювала на запроджену транспортом вулицю. Володимир відкинувся на сидінні і байдужим поглядом дивився на перехожих, що квапилися на роботу. Хилило на сон. Вчора, провівши матір, завітав до гуртожитку, де жили комсомольські лідери. Візит перетворився у бучне застілля. У Леніцькій кімнаті спочатку була ділова розмова, а потім із довгого столу зникла червона скатертина і з'явилися тарілки з наїдками, пляшки. Володимир швидко оп'янів. Щось говорив сам, щось говорили інші. Аж опісля помітив ясні блакитні оченята, рожеві привабливі губи і свіже дівоче личко. Дівчина неначе загіпнотизувала його. Він опинився поруч. Вона сказала, що звати її Світланою, приїхала до столиці з півдня України і очолює комсомольську організацію на одному великому заводі. В ній було щось чисте, не займане. Мов би не нароком, Володимир торкався її руки, а вона спалахувала, Ніяковіла і раз по раз прикипала своїми великими очиськами до його правиці, на якій виблискував перстень. Сам собі нагадував відчинені ворота, у які безборонно входили усі молоді і звабливі, і так само легко виходили. Той перстень, мов би, зупиняв її перед тими ворітьми. Дарма, що Володимир підштовхував її до них. Він провів Світлану до дверей її кімнати, поцілував руку і сказав. «Хотів би познайомитися з вашим колективом. Много слышал хорошого о вашій работе. Я вам позвоню». І зараз пригадав ті дві піонії на дівочих щуках, Ніжно блакить очей, гарні губенята і посміхнувся. Смутливець не любив, але вони завжди його інтригували, як мандрівника незвідані екзотичні землі. Сьогодні треба позвонить, пусть отчитається в комсомольській роботі. В очах молодого заброди з'явилися дві навіжені блискавки, а губи скривилися в іронічній посмішці. Не сама любовна інтрижка завжди його хвилювала, а її наближення. Марія попрала пелюшки, вивісила їх на балконі і заходилася просувати дитячий одяг. Дзвінок у дверях – Пролунав несподівано голосно. Марія зиркнула в очко і відчинила. Доброго ранку, привітався Михайло Пилипович і зайшов до просторого холу. Вирішив приїхати першим автобусом, а то ми з матір'ю місця собі не знаходили. Що тут таке? Марія розповіла про причину. Чого її відкликали до Києва? Просваркою з чоловіком та свекрухою? Найчай слухав і похмурнів. Он як? Отець обіцяв, що ніхто про те не дізнається, а виявляється, сам про те й доповів, куди треба. Кажуть, що його зобов'язали доповідати про кожне охрещення в райком партії. І богові, і сатані служимо водночас. Михайло Пилипович зітхнув і додав. Поїхали додому. Чого ж ти будеш сидіти отут з дитиною на цьому асфальті? Та ж дома він цілісінький день в саду. Поїхали. Нехай вони виказяться ці партійні пани-безбожники. Не хочу, щоб мій внук і дихав з ними одним повітрям. Збирайся.